Hjärtligt välkomna till Sverige. Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördag den 17 februari, är det jag, Staffan, som sänder nu en timme framöver. Och den här däktsändningen sänds även i repris imorgon, söndagen den 18 februari mellan klockan 9 och 10 och även en andra repris på torsdagen den 22 februari mellan klockan 20.30 och 21.30. Och 21 och Det går även att få in radio SD via nätet. Vi har en ny hemsida där som lyder radio sd.se och R ett med stort r. Och ni kan även lyssna direkt via nätet på narradio en med liten bokstav och sprid ut det till alla vänner och bekanta. Beställ gärna paket genom att ringa till kansliet som är öppet alla dagar mellan klockan 10 och 19 på 08 22 66 77. Besök gärna vår hemsida som lyder www.sveridemokraterna.se och vi har även vårt partiorgan Kuriren det är då www.sdkuriren.se då går också att mejla till radio sd det är radio sd sverigedemokraterna.se och ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Ja.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 och undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas ambition är att i framtiden höja utlandsbiståndet. Att hjälpa på plats, främjar utveckling samt hindrar regression och så kallat brain drain. Strängare kontroller av biståndet måste införas för att så långt som möjligt garantera att biståndsmedlen verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att pengarna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal fiftare. Jag tänkte bara den här sändningen med att prata lite om fackets makt. Som börjar få sådana dimensioner man inte trodde var möjligt i Sverige utan det påminner om gamla öststater och de har varit eh, verkligen eh, aktiva nu på sista tiden här är det för att vi har fått en vårlig regering vänsterfolk har ju av gammal vana väldigt svårt att acceptera förändringar och respektera vad folket väljer utan de säger att det alltid är det rätta det märker man här på media både pappers och etermedia Eh, att eh, det sker en polarisering Det styrs ju mycket av vänsterfolk Och nu vill man markera Man klarar helt enkelt av att det har eh, fått, Att vi har fått ett regimskifte Men till facket här då Så tycker jag det är helt eh, vedervärdigt Som de beter sig Jag tänker då främst då På den här tjejen Som heter Sofia Appelgren Som drev, eller driver fortfarande Hon har väl inte lyckats sälja ännu den här Salladsbaren Wild and Fresh där det har stått vakter i ett par månader och delat ut information och flygblad. Som tur är så finns det svenskar som vet vad solidaritet är. Så att hon höjde omsättningen och gick åt sin lunch där. Så har hon var, under den här perioden varit tvungna att anställa mer personal en, en heder åt, åt dem. Men att bete sig på det här sättet och... Till och med när de hade, eh, hon hade en eh, ettårsjubileumsfest så trängde det sig in objudna gäster och härjade på denna fest. Det finns liksom ingen form av kultivering eller belevenhet, inte det minsta. Och eh, nu har det ju hänt ytterligare här en tjej som har en parfymaffär i en mellanstort svensk stad- en invandrar sig. Och nu kan vi väl en gång för alla kära lyssnare att avliva den här myten att vi skulle vara ett främlingsfientligt eller rasistiskt parti. Vi stöttar alla som vill arbeta och göra rätt för sig. Och som är driftiga och kreativa och innovativa. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån. De kan komma från nytt i rymden. Det har ingen betydelse. Men däremot om man inte sköter sig och inte inrättar sig. I det svenska samhället då äh, räcker man stor risk att bli utvisad om man inte rättar sig efter tillsägelse. Och då var det en, en tjej här som kände sig tvingad att skriva på ett äh, kollektivavtal. Äh, det uppmärksammades här på TV4-morgonen här i veckan i sjutiden. En sån här äh, tittarsoffa man fick följa det här. Och det var ju representanter från facket och en från näringslivet. Och för en gångs skull hade hon en, en hjälp med sig från näringslivet. Men då menar de här fackliga representanterna att eh, facket eh, går i god för anställningsvillkor och eh, miljölag och semesterlag och arbetslag och sånt anställningsskydd. Det är bara lögn, det är bara snack. För det finns grundlagar på det. Alltså fackets uppgift... Det är att gå in och medla när två parter inte kommer överens. Arbetsgivare kontra arbetstagare. Eh, där det uppstår en, en konflikt helt enkelt. Som en medlande part. Det är, är ju ett av fackets huvuduppgifter. Och sen om någon har råkat gilla ut eh, någon arbetsskada. Men då har vi hört många gånger att eh, när man väl behöver facket där så är det ju många som har berättat att eh, det inte fungerar av en eller annan anledning. Men att pressa en arbetsgivare då att skriva på ett avtal som de har gjort det här för att Skriver du inte på här nu, då kommer vi ta åtgärder. Det är alltså utpressning. Det är alltså olagligt. Det är alltså brott mot folkrätten. Och jag hoppas verkligen att de blir anmälda här. I svenska domstolar det är vi inte så mycket att räkna med. Utan där har vi ju faktiskt nytta av EU. EU är ju inte bara av även om vi i SD då säger nej till EU så finns det givetvis fördelar med, med EU. Och i dagens DN så står det faktiskt här att Sofia Appelgren då, alltså ägaren till Wild and Fresh eh, har rest ett krav på en proportionalitetsregel i arbetsrätten. Det måste, säger svensk näringsliv, finnas en rimlig proportion mellan en stridsåtgärd och det syfte. Det vill säga det att –man vill uppnå genom att blockera salladsbara och valdenfräsch. Och jag är djupt besviken på vår arbetsmarknadsminister eh, Sven-Otto Littorin– –som kryper för facket. Och även Reinfeldt tycker jag också. Däremot eh, ska en eloge eh, tilldelas till eh, Måde Olsson och Göran Hägglund. De verkar ha starkare principer i sådana här lägen– Eh, som sagt bad. Men eh, vi har ju, jag kan ju berätta lite grann mer här om facket, där, vad som har hänt i byggnadsarbetare. Fem oorganiserade byggnadsarbetare ville inte betala granskningsavgift, cirka 400 kronor i månaden, till byggnadsarbetarförbundet. Det stämde förbundet inför arbetsdomstolen, men där förlorade det. Då drev det saken vidare till Europadomstolen med hjälp av arbetsgivarna. Europadomstolens dom på tisdagen slår fast att vi strider mot egendomsskyddet i Europakonventionen. Att kräva ut granskningsarvode om insynen och redovisningen av vart pengarna går är så dålig som den var i det här fallet. Svenska staten dömdes att betala skadestånd, 5000 euro, till var och en av de fem byggnadsarbetarna. Staten får också stå för rättegångskostnaderna. Arbetsgivarna jublade över domen, men byggnadstolkar den som ett godkännande av systemet med granskningsavgifter Om bara insyn och redovisning blir lättare, Så kan det fortsätta som förut Det är ju tvådelat Men jag vill säga till de här strejkvakterna Eller blockeringsvakterna att De ska inte diktera för svenska folket När två parter överens jag rekommenderar dem att I och med att de vill införa ett totalitärt Tankesätt Så tycker jag att de tar en, en enkel biljett till Pyongyang Eller Havana eller någonstans Och det säger jag inte för att vara elak eller cynisk Utan det säger jag av kärlek För att jag vill ju att alla människor ska må bra Men svenska folket vill inte ha ett totalitärt samhälle Men gärna om de vill så res till Havanna exempelvis så kommer de att mottas med öppen famn Och trivas eh, resten av sina dagar Då har de hit, funnit sitt kommunistiska paradis Men in, försök inte införa det i Sverige För det kan gå god för att svenska folket vill ha demokrati Det här är diktaturfasoner, ingenting annat Det var nog om detta Jag önskar ju då Sofia Appelgiga, det fanns en sak till här Det var det en riksdagsman här, Fredrik Federley som vill tillsammans med Dominika Persynski köpa den här salladsbaren. Och de är ju idealister och verkligen har gått i god för det här att man, faktiskt kan inte bete sig på det här sättet. Men Sofia Appelgren, det är en stark kvinna. Hon vill inte sälja till dem. Hon vill inte bli ett slagträ i den politiska debatten. Så hon säljer inte till dem. Och det tycker jag ska hon ha heder av. Att ha två talanger, både vara politiker och affärsman, det är få förunnat. Jag kommer bara på Bert Karlsson, en duktig affärsman. Ja, så kan man väl tvista om hur, hur pass duktig han var som politiker. Men det är så två helt skilda världar. Jag tror Bert Karlsson sa till Kalle Bildt en gång att han har så dåligt sinne för, för, för affärer så han skulle inte klara av att driva en korvkönsk. Det var det. Nu kära lyssnare. Nu är det dags för vår första pausmelodi. Och nu under den här sändningen så blir det svenskt för hela slanten. Gamla hedliga svenska inspelningar. Och ni ska få höra här Tomodén i en mycket tidig inspelning. Som inspelade i Berlin faktiskt 1928 med Carl Wojtchachs orkester. Och det är eh, musik av Sven Helin, även kallad Helen. Och text av. John Botvid Och låten heter Heja, heja, friskt humör tormoden. varsågoda Ja, kära lyssnare Det var Tormoden. ni hörde här En inspelning från 1928 I Berlin På Odeon med Karl Wojtschaks orkester Jag nämnde här lite med EU Och Sverige, Sverigedemokraterna är ju Mot EU av det Tungt vägande skälet att EU som organisation vill upplåna nationalstaten. Nationalstaternas suveränitet. Men man kan plocka upp vissa saker då som kan vara bra. Det här med arbetsrätt och hur facket kan bete sig. Det är ju så här att privat ägande, enskilt ägande i Sverige är inte grundlagsskyddat. Man tror inte att det är sant. Eh, vilket skulle innebära om Oly och Kompani fick makten. Så det första de skulle göra ändå var att konfiskera eller, eller i bästa fall expropriera egendom. Men det kan de inte göra nu när vi är med i EU. Så det har vi EU faktiskt att tacka för. För att det, sådana övergrepp kan inte eh, en regering göra mot sitt eget folk. Tack vare EU. Ja, det var en parentes. Ja, tidigare har jag ju haft. Liten korrespondans med skattebetalarnas förening. Och jag har ju varit medlem där i 5-6 år någonting. Eller korrespondans är väl lite för mycket att säga. Den har ju varit enkelriktad. Jag har aldrig fått några svar. Även om adressaten har då varit skattebetalarnas förenings vd Robert Gidehag. Men nu har skrivit ett brev här. Antagligen det sista brevet till skattebetalarnas förening. Och det lyder som följer. Härmed vill jag meddela att undertecknad avsäger sig sitt medlemskap i skattebetalarnas förening. Anledningen är den att jag tycker inte föreningen lever upp till en av sina primära uppgifter. Nämligen den att inte fullt ut informera sina medlemmar vart våra skattepengar tar vägen. Jag syftar på de skattepengar som finansierar invandringen och integrationen. Att till och med skattebetalarnas förening är drabbad av den politiska korrektheten är ytterst tragiskt. I Sverige blir man betraktad för något så vedervärdigt som rasist bara för att man är kritisk till den förda invandrings- och integrationspolitiken och samtidigt vill veta hur mycket den kostar. Tydligen är man av samma uppfattning även inom föreningens styrelse. Eller är sanningen den att styrelsen är rädd för att bli betraktad som rasistiskt eller främlingsfientligt av maktetablissemanget om dessa skatteutgifter specificeras? Om så är fallet är det knappast förenligt i ett demokratiskt land där yttrandefriheten är kutym. Jag ställer frågan som är värd all eftertanke. Är finska riksdagspartier rasistiska? Förr eller senare blir maktetablissemanget och skattebetalarnas förening tvungna att redovisa dessa kostnader. Trycket från medborgarna kommer att bli allt för stort. Fler och fler börjar fundera över vart alla pengar tar vägen, speciellt med tanke på att vi har världens högsta skattetryck. Sansade ekonomer vet att det handlar om ett tresiffrigt miljardbelopp per år. Syn bara att det, med några undantag, inte vill bryta tabut och dela med sig av sina kunskaper till det svenska folket. Trots allt vill jag önska er lycka till med er verksamhet. Övriga uppgifter sköter ni ju bra. Men jag hoppas att ni i framtiden kommer på bättre tankar. Med vänlig hälsning och min underskrift. Ja, det är nog inte så mycket att vara med den eh, organisationen eller föreningen som inte klarar av sin primära uppgift. Det är ungefär som att jämföra med att man går till en frisör och frisören kan inte kli, eh, klippa håret. Är när om jag går till en optiker och optiken kan inte klara av att göra en synundersökning? Det är så primärt så att de borde faktiskt skämmas tycker jag. Men jag önskar dem lycka till och förhoppningsvis de kommer som sagt att få bättre tankar. För det folkliga trycket kommer som sagt att, att växa och bli större och större. Ja, vad ska vi gå över på nu då? Jo, det har ju eh, pratats en hel del och gjort så mycket reportage om oss nu här i den sista tiden- i både i ETER och pappersmedia här. Och jag har fått ut en del eh, kommentarer på detta från vår eh, hemsida och SD-kurir, nätkurir. Och här har jag då en eh, skrift av eh, Sten Andersson. Ni vet den gamla avhoppade riksdagsmannen för moderaterna som nu är, är eh, kommunalråd i eh, Malmö. Då menar han så här, dokumentären som TV4 sände sjunde i om SD var en katastrof. Inte för partiet då det i huvudsak inte framkom något nytt. Dokumentären vevade nämligen i stort samma gamla historia om SDs brottsregister. Som tidigare ältats i media baserat på tips från den statsunderstödda åsiktspolisens egen avisa expo. TV4s team hade åkt runt i Sverige för att göra dokumentären. Men eftersom man uppenbarligen bestämt innehållet redan innan reportagen var gjorda så kunde kanalen spara stora pengar genom att vara kvar i Stockholm och läsa främst kvällstidningsreportage i ämnet från senaste valrörelsen om vilka kan ses att detsamma inte hindrar att SD gjorde ett faktiskt kanonval. Med anledning av dokumentären finns dock skäl ställa en fråga till TV4. Hur länge anser TV4 en person ska sitta i utvisningsbåset avseende politiska uppdrag efter en dom och avkänna straff? Jag trodde i min naivitet att ett avkännat straff innebär att ett brott är sonat. Men så är det tydligen inte. Åtminstone inte enligt tv 4 självutnämnda brottstribunal visst finns det brott vars karenstid bör vara lång men att man inte skulle kunna bli nämndemann flera år efter att brottet somnats är för mig något förvånande Sten Andersson sen har vi nästa skrift av eh, Rinkart Jomsoff och och det är överskrift och Ekots oseriösa granskning. Få kan ha undgått Ekots granskning av Sverigedemokraterna. Vars resultat omnämnts i säkert samtliga tidningar i Sverige vid det här laget. Granskningen som är gjord från den nya mandatperiodens början efter valet 2006- till och med januari månad 2007 och dess resultat kan dock ifrågasättas. Ekot hävdade till exempel inledningsvis att det i 40 kommuner inte hade funnits någon Sverigedemokrat på plats överhuvudtaget. Men precis som Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson påpekade i P1 morgon den 12 februari rörde sig om 28 kommuner. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att Ekot gör ett sådant fel. Inte minst då tidningar runt om i Sverige hänvisar till de felaktiga uppgifterna. Så sent som den 13 februari hävdade till exempel Blekinges socialisttidning Sydöstran att det rör sig om 40 kommuner. Vidare hävdade Ekot att Sverigedemokraterna i Åkersons hemkommun, Sölvesborg, här i Blekinge- hade en närvaro, närvaro på 85 I själva verket var närvaron 100 procent- vilket också Åkesson påpekade. Man hävdar vidare att vi lämnat in en motion- i Karlskrona sedan valet. I själva verket rörde sig om fem motioner. Även detta är anmärkningsvärt, värda fel. Åkersons frågeställning, som framfördes i Morgon är därför berättigad hur många, fler, hur, hur många fler fel Innehåller den så kallade granskningen Själv undrar jag om det Verkligen är seriöst Att vara så slarvig Min bild av Ekotts granskning är Att man försöker skuldbelägga Sverigedemokraterna Ekot får det närmast Att framgå som ett svek Gentemot väljarna Inte minst försöker en statsvetare Och professor vid namn Folke Johansson förmedla en sådan bild av partiet. Men frågan är hur det kan vara ett svek när vi till och med tagit mandat i kommuner där vi inte ens kandiderat. Det är knappast partiet fel. Vad som istället inträffat är att efterfrågan efter Sverigedemokraternas politik är så stor att kommuninvånarna i ett antal kommuner valt att rösta på partiet trots att vi saknade föranmälda kandidater i de aktuella kommunerna. Vad gäller de omtalade avhoppen har det i flera fall rört sig om personer som skrivits upp på blanka valsedda och valts in på ett Sverigedemokratiskt mandat mot sin egen vilja. Att man i ett sådant fall väljer att lämna uppdraget är knappast något märkligt. Även här är det naturligtvis helt befängt att lägga skulden på Sverigedemokraterna det är snarare valsystemet som är felaktigt, då det dels tillåter att väljarna kan rösta på ett parti som inte ens kandiderar lokalt. Dels tillåter att kandidater väljs in mot sin egen vilja. Flera personer har valt att lämna uppdragen som är följd av våld och eller hot om våld, vilket inte minst blev fallet efter den brutala vänsterextrema attacken mot Sverigedemokraternas möte i Eslöv i höstas. I ett par andra fall vet jag att man lämnat som en följd av främlings... Nej, förlåt, som en den hets media utsätter Sverigedemokraterna och dess kandidater för. Man har helt enkelt inte orkat med att hängas ut som främlingsfientlig och eller rasist i lokalpressen. I något fall vet jag att avhoppet skedde efter en längre tids på arbetsplatsen. En utfrysning som faktiskt aktiva socialdemokrater låg bakom. Avslutningsvis att kalla avhopp av dessa slag för ett sundhetstecken som man gör på ledarplats i sydöstra den 13 februari. Visar med tydlighet det demokratiförakt som råder i delar av det svenska etablissemanget. Rickard Jomsoff. Ja kära lyssnare vi ska ta pausmelodi nummer två. Vi ska få höra Sven Arefeldt. Som många har hört när ni var små med tomtar och troll. Själv är jag lite frungna i 50-talist men de som är födda på 40-tal tidigare minns ju säkert Sven Arefeldt vid pianot. Och det är en texten till den här melodin är av Ulf Peter Olrog och det är inspirerad på Sonora 1949. Och den har den märkliga titeln Sången om medelpad Eller innan i Sundsvall Sven Arefeldt, varsågoda Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röstheten På 88 MHz i Stockholms närradio Och den ni hörde nu så var det Sven Arefeldt eh, Vid pianot och text av Ulf Peder Oldrag, en inspelning från 1949 på skivmärket Sonora, en titel med den märkliga titeln Sången om medelpad eller borgmästare innan i Sundsvall. Eh, sist innan Melodin så läste jag en artikel författad av Richard Jomshoff och den var inte riktigt klar där utan Svenska dagbladet skrev den här har också gjort en granskning om oss. Jag här, en annan granskning som fått relativt stor uppmärksamhet är den svenska dagbarret gjort. Där man undersökt hur vi röstat när det gäller kommunernas budgetpolitik. Det finns mycket att säga om den undersökning. Men jag tänker nöja mig med följande. Man påstår att egna budgetförslag lagts i två kommuner. Nämligen Helsingborg och Malmö. Jag kan dock meddela att vi här i Blekinge lade fram egna budgetförslag i både Södersborg och Karlskrona. Svenska Dagbladet förmedlas ledes precis som Ekot, fel uppgifter. Någon som är förvånad? Inte många, nej. Ja, vi går vidare här. Och vi har ont om kvinnor i partiet. Tyvärr, men vi ser ju människan. Om det är någon som ska utföra ett arbete så bryr vi inte om om det är en han eller hon. Eller var vd kommer ifrån. Eller om det är en schimpans eller delfin eller marsvin. Men, men bara jobbet sköts. Och uträttas så spelar det ingen roll vem som gör det. Men det vore ju trevligt måste jag säga med mera kvinnor i vårt parti. Vi har ungefär lika mycket representan representanter i partiet som det finns invandrare i Sverige. Det vill säga ungefär 20-25 procent. Men vi har alltså en kvinnlig andra vice ordförande, nämligen Anna Hagvall. Som har skrivit nästa intressanta artikel här på vår hemsida. Och den lyder så här. SD-kvinnor bildar nätverk. Partiledningen är angelägen att synliggöra kvinnorna i partiet och ge dem större utrymme att driva frågor sedda ur kvinnoperspektiv. I dessa tider när aggressiva, kvinnofientliga religioner ska ha lika berättigande som vår humana kristendom är det dags att reagera och sätta ned foten innan det är för sent och vi förflyttas bakåt i utvecklingen. Mångkulturen har drabbat kvinnorna hårt med tidigare okända brottstyper för den svenska kulturen. Så som massvåldtäkter, hedersmord, kontroll av kvinnans sexualitet, grovt våld, kidnappning av gemensamma barn till hemlandet med mera, riksdagspartierna och de vänsterinriktade kvinnoorganisationerna vågar inte ta konflikten med kvinnofientliga invandrarkulturer utan de vill hellre skuldbelägga den svenska mannen för ojämlighet och våld. Det är en mycket tillrättalagd och vinklad sanning. Den andra för mig mycket viktiga frågan är kvinnans roll som mor. Jag vill arbeta för att vi stödjer dem i sitt beslutsfattande, att vi ger dem valmöjlighet utifrån sina egna förutsättningar och sedan backar upp dem med ekonomiska resurser. Familjen är samhällets grundläggande enhet och viktigaste plattform. Den har i och med det en enormt stor roll och påverkan på den framtida generationens utveckling. Således även vår demokrati. Vi måste prata mer om hur vi ska bygga det framtida samhället utan etniska konflikter och våld men med enhetliga normer, regler och bra vuxenförebilder. Jag vill arbeta för att föräldrarna ska återfå inflytandet över sina barn och att samhället ska tillhandahålla resurser för den utvecklingen istället för att slösa bort dessa på integration och massinvandring. Vi måste få mer tid över till våra åldrande föräldrar. Ett samhälle där de äldres livserfarenhet och visdom inte tas vara på blir ett fattigt samhälle. Jag vill arbeta för att generationerna lever närmare varandra och har kontakt på alla plan för ett ömsesidigt utbyte. Vi måste vårda vårt kulturella arv och främja överföringen av våra gemensamma normer till generationer. Ni kära systrar som delar vår, våra värderingar är välkomna att ansluta er till oss och hjälpa till att skapa ett bättre Sverige att leva i Även som kvinna Anna Hagvall, andra vice ordförande Och det gör ni ju lätt Enklast genom att gå in på vår hemsida Som lyder www.sverigedemokraterna.se Anna Hagvall har ju då en egen e-post Då skriver ni Med små bokstäver Anna.Hagvall Med dubbel jag vill lägga till en, en egen notis på detta här Men det har, det har blivit så pass eh, inrotat de här begreppen Så att till och med vi går på det här att eh, I början skriver hon här Att den svenska kulturen belastas med vast, massvåldtäkter, hedersmord Och hedersmord det, det tycker vi det är ju, Finns överhuvudtaget Alltså man vanhelgar det svenska språket till att börja med det finns ingen som helst heder att ha ihjäl en människa. Så redan där är det fel. Mot svenska hedersbegrepp och det svenska språket. Så det, det ordet tycker jag att Akademins ordlista, det, det borde de byta ut. En skandal att använda det, det uttrycket. Ja, sen har vi det här infekterade debatten om... Skolavslutningar i kyrkan, vara eller inte vara. Och där har jag en intressant artikel här ur vår partiorgan SD Kuriren. Där det är Sverigedemokraternas partistyrelsen som har sammanfattat denna, detta uttalande. Skolor ska vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar. Under lördagens möte fastlog Sverigedemokraternas partistyrelse i ett uttalande att skolor ska vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar. Partiet rekommenderar sina kommunfullmäktige grupper att lägga förslag i kommunerna med krav på att detta införs i skolplanerna. Partistyrelsens uttalande. Sverige har varit ett kristet land i mer än ett årtusende. Den svenska kulturen är således intimt sammanflätad med kristendomen. Att i kommunal och statlig verksamhet radera alla kopplingar till kristendomen innebär i praktiken att man också raderar en omisslig del av det svenska kulturarvet och undergräver den gemensamma identiteten i vårt samhälle genom att förvägra svenska elever rätten att få uppleva traditionella kyrkliga skolavslutningar och tillsammans få sjunga Gamla svenska sånger som den blomstertid nu kommer, berövar man dem på en del av deras kulturarv och på känslan av samhörighet med tidigare generationer. Partistyrelsen vill inte att någon mot sin övertygelse eller vilja ska tvingas att delta i skolavslutningar med kyrklig anknytning. Däremot rekommenderar vi samtliga av partiets kommunfullmäktige grupper att lägga förslag som innebär att man i de olika kommunernas skolplaner ska slå fast att samtliga skolor ska vara skyldiga att anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever som så önskar. Vid ett eventuellt riks riksdagsinträde 2010 kommer... Partiet också att verka för att en liknande skrivelse förs in i skollagen. Undertecknat Sverigedemokraternas partistyrelse Stockholm den 10 februari 2007. För vidare information så kan jag hänvisa till vår presssekreterare Mattias Karlsson. Han har mobiltelefon 0708 18 07 eller det går att mejla till honom också. Mattias.Karlsson med små bokstäver snabela Sverigedemokraterna.se Jag tycker det är dags för Pausmelodi nummer tre nu, kära lyssnare. Och vi fortsätter i samma stil med gamla svenska kupletter och nu har turen kommit till eh, Karl Järard Och eh, dig ursäkta... Jo, det ska vi ha, ja. Men Innan jag presenterar här, hans melodi här så ska jag säga här att Sverige är ju ett, ett märkligt land, börjar väl fler och fler tycka. Och eh, för, för inte så länge sen så var det tillåtet att eh, köpa en lägenhet eh, svart, anmäla hyresvärden och behålla lägenheten. Nu tror jag lyckligtvis att man har ändrat på denna lag, att det har blivit mycket... Eh, vanskligare att köpa lägenhet svart Så det, det tror jag man har på eh, Men däremot kan man fortfarande Köpa eller muta Till sitt svensk medborgarskap Och få behålla medborgarskapet Helt legalt Det är ingen Som har, eh, som har rätt att ta ifrån det, eh, Ditt medborgarskap Hur du än har fått det På, på vilka grunder du har fått det jag tror sa Det Däremot så kan du då inte ta emot mutan Sen har vi det här ytterligare Då att man då kan, alltså att man kan ingå, paradoxen med restmangen är att man kan alltså ingå i en kriminell handling helt legalt. Och då syftar jag då givetvis att det tillåter då att sälja sex men inte köpa sex. Så Sverige är ett märkligt land. Därför så får Carl Gerhard eh, den äran med nästa melodi som har en passande titel som heter Där de stora torskarna går. Eller engelska titeln Down Mow the Mounder, Palms, Och den inspirerade från 1950 med Herbert Stens ensemble på Kupol. Och det, kära lyssnare, det är alltså Carl Gärard, Ska framföra där de stora torskarna går. Varsågoda. Och så kommer det Ja, kära lyssnare, det var Carl Gärard. Under titeln... Där de stora torskarna går med tanke på resonemanget innan att i Sverige är det tillåtet att sälja sex men inte köpa sex. Jag lämnar er öppna för fantasier vad jag menade med detta, eh, denna märkliga låtval. Ja, för ni som inte vet så lyssnar ni alltså på Sverigedemokraterna, Radio ST, din nationella röst i eten på 88 MHz och här är det gamla svenska kupletter för hela slanten. Ja, då ska vi ta och gå lite vidare här i ämnena här. Och nu har vi ju problem med invandringen när vi har haft i 30 år i och för sig, men det blir bara värre och värre. 2006 var ett rekordår, tror jag. Och det lär inte så mycket sämre eller bättre i år heller. Och... Vi har ju problem med nu irakiska flyktingar, där migrationsminister Bildström säger att andra länder får ta sitt ansvar, säger han. Och då svarar vår kamrat Pia Kersgård, kan jag kalla henne för, i Dansk Folkeparti, följande. Svensk asylpolitik är ett problem för hela Norden. Det är alltså en utskrift här från vårt partiorgan Eskuriden. Dansk folkepartis ordförande Pia Kjærgaard avvisar kraftigt den svenska kritiken mot Danmark att landet inte tar emot fler irakiska asylsökande. Samtidigt som hon påpekar att Sverige i fjol tog emot hela 9000 iraker, Kjærgaard menar att menar nu att den svenska invandringspolitiken är en fara för de nordiska samarbetsavtalen. Det officiella Sveriges hyckleri känner inga gränser. Det är inte bara så att den svenska asylmodellen hotar hela Norden. Nu menar Sverige dessutom att Danmarks militära engagemang i Irak Borde tvinga oss till att ta emot fler flyktingar. Det förhåller sig ju tvärtom. Säger Kärsgård här. Tvärt emot Sverige sätter Danmark nämligen våra egna soldaters liv och lämmar på, på spel. För att återuppbygga Irak och skapa fred och demokrati i landet. Hon fortsätter. Sanningen är att de svenska politikerna är desperata. Sverige kommer att kollapsa under bördan av årtiondens felaktiga invandrings- och integrationspolitik. I flera kommuner är kommunalråden på väg att duka under för den enorma flyktingpressen. Medan svensken lydigt tvingas böja på huvudet. Danmark har de sista fem åren strömmat upp utlänningslagstift. Så att integrationen har blivit möjlig Därför blir vi nu måltavla för desperata svenska politikers frustrationer Samtidigt påpekar Kärsgård att de öppna svenska gränserna Kan komma att underminera den danska invandringspolitiken Detta genom att de nordiska samarbetsavtalen gör det möjligt för asylsökande och flyktingar efter tre till fyra år i Sverige att resa till Danmark och ta del av landets sociala skyddsnät. Sverige är därmed i färd med att urholka hela den nordiska modellen för samarbete, säger Kärsgård. Jag är den första att hålla med och hela partistyrelsen för Sverigedemokraterna och alla som röstar på Sverigedemokraterna och alla potentiella röster som kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Och då är jag skäms mycket. Det när politiskt korrekta svenskar, eller jag vill ta gamla statsminister Persson, ska ta lillebror Danmark i örat, eller, eller Norge eller Finland, och läxa upp. För att svenska modellen är den som gäller ungefär. Och då kommer jag att tänka på adoptioner. Sen några år tillbaka vill, vill inget land i hela världen adoptera till Sverige. Av den enkla anledningen att vi inte kan garantera en far och en mor. Det politiskt korrekta här i Sverige alltså frågar sig hur vi ska förmå att ändra på denna attityd. De vill alltså förmå hela världen att ändra på denna attityd. Och nu senast så läste jag att det var, om det var första gången ett, ett lesbiskt par fick, fick adoptera. Man borde väl bli lite betänksam, även som politiskt korrekt, att varför är det inga som vill, eller ytterst få, då, vill adoptera till Sverige? Det, det, alltså, hybrisen saknar motstycke och noll självkritik. Ja, nu börjar snart eh, vår tid fara iväg här och eh, programmet är snart till det enda. Men jag kan dra upp lite småsaker här. Då. Vi har en ny kommunförening bildad i Varberg. SD i Härjedalen vill ha en lokal radiostation. Och motion har därmed inlämnats. Ja, och sen har vi rent allmänt som är, som är nog så viktigt. Är att Svenska Kärnkraftverk ska granskas av IAEA. Och det välkomnar vi givetvis på Sverigedemokrater. Och det är alltså samtliga kärnkraftverk. Med alla incidenter som har hänt här nu den sista tiden. I morse, så sent som i morse, hörde jag på radion att en lärobok på högskolan har blivit indragen. Jag tror det var på sjuksköterskeutbildning. För att det kränker HBT-personer. Och det är diskrimineringsombudsmannen, jag tror det är Katarina, om brukar vara farten, som har gjort så att den boken har dragits in. Och nu ska man ju även dra in Astrid Lingens bok Pippi Långstrump och eh, korrigera den att man får alltså inte använda ordet eh, negerkung som Pippi gör då att min pappa är negerkung i Söderhavet inte ens i positiv bemärkelse hon skryter ju att sin pappa är negerkung så inte ens det får man göra då går man in på en av våra främsta författare i en skam att inte hon fick Nobelpris förresten och ska gå in och rätta till hennes verk jag tror inte det är tillåtet. och Jag tror hon har en dotter. Hon borde ju kunna sätta sig emot det här. Ja, ska vi gå in sen att ändra på August Strindbergs manschauvinistiska författarstil och kvinnofientlig stil? Är det, det näste man på tur? Ja, men kära lyssnar, det här, det här. vi måste ta tag i Sverige det här. Det här bara liknar ingenting här. Det här är inte bra. Men det är därför vi Sverigedemokraterna finns, och jag hoppas att ni stöder oss till full. Och nu, kära lyssnare, så är programtiden slut här. Och vill ni skriva till oss, gör det gärna. Då har vi adress SD och det är box 20085 10460 Stockholm. Och hemsidan är som sagt www.sverigedemokraterna. Se Telefonnumret till kansliet som är öppet alla dagar mellan 10 och 19. Det är 22 66 77. Vi har även en fax som lyder 645 92 60. Och Radio SD har en ny uh, hemsida. Det skriver Radio SD.se. Radio med stort R. Då hittar jag den, kommer jag ihåg. Ni kan även lyssna direkt. Också via nätet på Narradio En med liten bokstav Narradio.se Och eh, det här är alltså grupp C Som bestod av Staffan Den här gången då eh, Min eh, kompanjon eh, Linus Hade tyvärr fått förhinder Och nästa gång är det grupp D Då är det Johan som sänder Och han brukar ofta ha med sig David Ja, då ska vi avsluta här med en eh, tjeck svensk melodi här. Ytterligare en sådan av eh, är eh, gammal, hedlig årgång. Nämligen bestämt från 1946. Och då har vi eh, en passande melodi för denna artist. Eh, musiken är, eh, står William Linds kabaréorkester för. Och eh, texten är... Av Fritz Gustaf Och ni ska föra Sikkan Karlsson En melodi som heter Glittrande glad Säger vi här på Radio SD Och så hörs vi om en vecka igen Och har det så bra till, till dess Och nu är det alltså Sikan Karlsson Glittrande glad Varsågoda, hej då